«Це так ти собі уявляла Індонезію?» «Не знаю. Певно, таки трохи зеленішою. Як острів Ломбок?» «А я що знаю, який себе острів Ломбок?» «Та що?» – аж зупинився Х'явмар. «Марлочко, ми ж той острів проїхали весь із одного кінця в інший, коли на човна сідали, щоб на Гілі Айр дістатися. Гілі Айр, до речі... Це той клаптик суші, де ми зараз стоїмо. Ідіот! Марла не знала, злитися їй чи сміятися із самої себе. Дійсно, її туман в голові і часткова відмерлість почуттів не мали в собі геть нічого метафізичного. Ім'я звіра, що наслав на неї дивні чари, також мало відганяло казковістю – фенозипам. Як много в этом слові, зітхнула Марла. Вона вже вкотре перепитувала в Хялмара одні й ті ж самі речі, а він терпляче все пояснював, тільки час від часу скрушно хитаючи головою. Знаєш, ти мені куди більше подобаєшся без того? Я й сама собі так більше подобаюся. Принаймні, так я хоч здатна щось подобати. І тож була лише одна пігулка. Щоб то мало зі мною статися, якби закинулася чотирма. Напевно, тоді, замість того, щоб пропустити чотири літака до Джакарти, як то Марла з успіхом зробила в Сінгапурі, вона провтикала б шістнадцять. Хто зна. Вона таки дійсно дістала амнезію на якийсь час. І нічого веселого в тому не було. Нездатність пригадати назви аеропортів, готельні кімнати і свої дії в них. А я приймала там душа, сніданок у нас був, людей і вулиці, на яких чекалося таксі. Все це ще страшніше через ту мою нічну халепу. Марла здригнулася на згадку про останню ніч рамадану. Вона тоді рвучко прокинулася в темряві, з відчуттям дикого жаху і того, що хтось чи щось витягує з неї життя. Знаєш, чомусь це відчувалося як статеве збудження. Так ніби хвиля підіймалася від матки, а потім її силою виривали назовні. Тоді я точно знала, що якщо засну, а спати хотілося неймовірно, то рівно за два таких качка мене не стане. Ялмар притиснув її до себе. «Як все-таки добре, — продовжувала Марла, — що ти в мене такий чуйний. Не став реготати з мене, не сказав, що я ідіотка обдовбана і не перевернувся на інший бік. Дякую, що перейшов зі мною на інше ліжко. То все дурниці. Я люблю тебе. І я тебе люблю». Марла Підбирали з піску бліді відмерлі гілочки коралів. Пішли туди, де видно захід сонця. Пішли. Знаєш, чому добре жити на маленькому острівці? Чому? Бо можеш зранку і ввечері спостерігати за сонячними купелями в морі. Це майже як жити на астероїді, майже бути маленьким принцем. А відтак прийшло завтра і почався дайвінг-курс. Марла завжди доволі скептично ставилася до будь-яких так званих екстремальних видів спорту. Але ж це просто смішно називати дайвінг екстремальним видом спорту, запевняв її Х'явмар. Люди плавали під водою за квалангами вже в тридцятих роках минулого століття, якщо не раніше. До речі, в українській же має бути власне слово для дайвінгу. Ага, пірнання. Я буду, значить, пірнальником відкритих вод. Знаєш, звучить куди більш вражаюче, ніж open water diver. Пірнальником спробував повторити Х'ялмар. Марла засміялася і поцілувала його пухнасту біляву голову. Те що сталося потім перевернуло Марвин світ до гори дригом, у сенсі доволі буквальному, коли вона в пориві дикого захвату на глибині 12 метрів шкеребертнулася через себе так, що аж випустила з рота трубку BCD. Втім, доволі швидко впихнула її назад і, ковтнувши порядну порцію тихоокеанської води, погребла ластами далі, розлякуючи вразливих підводних жителів надміру широко відкритими очіськами. «This must be underwater love», видихнула Марла в лице своєму дайвінг-інструктору, як тільки вони вигулькнули на поверхню. «Що, пробач?» – перепитав він своєю перфектно-лондонською вимовою. «А, неважливо. Така була пісня у Смоук-Сіті. Але я не про це. Просто думаю що знайшла собі новий наркотик. І Марла не стала розповідати цьому британському полісмену за професією і дайвінг-інструктору за покликанням про все, що вона відчула під водою на смішній для професіоналів глибині 12 метрів.